Розкрив таємницю немудрої мрії, що може прибирати в дівочій уяві найхимерніших форм. «Яка вона прекрасна!» – захоплена думав Льова. Через марність свого чуття до дівчини він фатально почав зазнавати втіхи від приниження. А що його постійне зринання сироп небуття в ту хвилину, коли Марта лишалась самотня і її не могла дратувати, то й крику та гдирання в їх розмовах, отже й таємної радості для хлопця було досить. Отак Льова робився добровільним козлом відпущення для Мартиного чорного настрою, послужливою метою для проявів її гніву. Кілька разів траплялося, що дівчина і справді його вигонила. Тоді Льова йшов сповнений гнітю, насолоди від цілковитого знищення свого «я» від болісної образи, що нею жив якийсь час на самоті. Потім починав знову тужити за дівчиною і знову з'являвся до неї в потрібну хвилину. Марта, зненацько заспокоївшись, стомлено сіла і запитала. «Та в кого ж, зрештою, закохатись?» Льовій на одну навіть мить не спала на думку, що «закохайтесь у мене», але він ураз пожвавішав. «О, Марто, нащо ви так кажете? Ви мали багато нагод». «Чекайте, всі нагоди були нікчемні. Студентів я виключаю, бо кінчила вже профшколу. Ці хлопці так, між наукою, хотять, до речі, десь там здобути й дівчину. Це для них своєрідна, дуже приємна розвага. А головне – це закінчити школу». «Це цілком законно», – засміялась вона